Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 256 Citesc note 1 în raport cu edificiile și cu spațiile pietonale, de-a lungul lor sunt trei tipuri de canale. Unele sunt flancate de edificii care parcă apar direct din apă și care se oglindesc în apa canalelor, pentru că fața da și principala poartă de intrare le au înspre canal, cum sunt palatele de pe canal grande. În paranteză, bineînțeles că în spate, fiecare palat are o curte și o ieșire pe uscat, închid paranteza. Alte canale au o îngustă stradă pietonală pe o latură a lor numită ghilimele fundamenta, închid ghilimele. În fine, alte canale au câte o ghilimele fundamenta, închid ghilimele, de-a lungul ambelor laturi. În interiorul orașului străzile se numesc ghilimele Cali, închid ghilimele în paranteză, sing. punct, ghilimele Cale, închid ghilimele închid paranteza, sau ghilimele Via, închid ghilimele în paranteză, denumind o stradă largă și de dată recentă, închid paranteza, sau ghilimele Salizada, închid ghilimele în paranteză, una din primele străzi pavate cu ghilimele Salizo, închid ghilimele Piatră de Pavaj, închid paranteza sau ghilimele Lista, închid ghilimele, nume derivată din faptul că strada trecea prin fața palatului unui ambasador străin. Pietele venețiene se numesc ghilimele Campi, închid ghilimele, sau dacă sunt mai mici, ghilimele Campieli, închid ghilimele. Una singură în Veneția poartă numele de ghilimele Piață, închid ghilimele Piața San Marco, încheiat notă 1. Palatele marilor familii venețiene nu au aspectul de fortăreață sau de castel ca în alte orașe italiene. Ceea ce caracterizează fațadele vechilor case și palate venețiene este predominanța golurilor asupra plinurilor în zona mediană. A fațadei, ornamentată arhitectonicul logii suprapuse pe două rânduri, care corespund saloanelor centrale ale edificiului. În schimb, în părțile laterale ale fațadei, predomină plinurile în care se deschide câte o fereastră sau un mic balcon în dreapta și în stânga logiei centrale. Aceasta este, în principal, formula arhitectonică ce definește un ghilimele palat venețian. Închid ghilimele, în paranteză, numărul acestora trece cu puțin de 3.000. Între ele, cele mai vechi datează din secolul XIV, iar cele mai noi din secolul 18. închid paranteza. Alte elemente caracteristice ale caselor și palatelor venețiene, scările interioare, care din curtea mică închisă între clădiri, urcă la logia de la etaj, ghilimele altanele, închid ghilimele, terasele de lemn construite pe acoperiș, loc de reuniune familiară în sterile de vară, originalele coșuri de forme variate, adeseori împodobite cu motive policrome. Tehnica constructivă originală este determinată de natura terenului insulelor lagunei, foarte puțin consistent, nămol tasat pe un fundal aluvionar. Abia la 6 sau 8 metri adâncime începe un strat compact de argilă amestecată cu nisip, numit de venețieni ghilimele caranto, închid ghilimele. Substratul de ghilimele care a întonchit ghilimele este zona freatică de pământ îmbibat cu apă. Sub această zonă freatică, un strat de depozite de turbă, iar de acestor depozite, pungi cu gaz metan. Fundația unei clădiri trebuie să coboare până la stratul compact de ghilimele Caranto, închid ghilimele, care nu este nici el foarte solid, dar faptul că stă pe celelalte trei straturi elastice și comprimabile, pe care le-am amintit, asigură o fundație suficient de solidă, chiar pentru un palat de două, trei etaje. Tehnica de consolidare a acestei ghilimele fundații indirecte, închid ghilimele, în paranteză cum o numesc constructorii de azi, închid paranteza, este următoarea. Trunchiuri cu un capăt ascuțit groase și noduroase de stejar sau de zadă, lungi de 5-6 metri, se înfig până intră adânc în stratul de ghilimele Caranto, închid ghilimele. Se înfig, bineînțeles, foarte multe asemenea trunchiuri aliniate de-a lungul ghilimele Planului, închid ghilimele clădirii, a foarte îngustei fâșii de teren pe care se vor înălța zidurile edificiului. În cazul edificiilor foarte masive, trunchiurile sunt înfipte în cercuri concentrice sau în spirală pe toată aria viitorului edificiu. În paranteză, s-a calculat de pildă că Marea Biserică ghilimele de la Salute, închid ghilumele, este construită pe 11.000 de asemenea trunchiuri de fundație, închid paranteza. Pe capetele de sus ale acestor trunchiuri se așează și se fixează două straturi încrucișate de scânduri foarte groase de stejar, pe care se ridică apoi fundația propriu-zisă a clădirii din micile blocuri de piatră. Abia înălțimea acestei fundații ajunge la nivelul apelor lagunei, în loc să putrezească în mediul umed, în paranteză căci lemnul putrezește numai după ce... Este adus din nou în contact cu aerul, închid paranteza, trunchiurile de fundație suferă cu timpul un proces de mineralizare, care le face din ce în ce tot mai rezistente, încât se poate spune că Veneția nu este ghilimele construită, închid ghilimele, ci ghilimele plutește, închid ghilimele. Pereții interiori sunt din materiale cât mai ușoare, cei exteriori au intercalate, de-a lungul pereților de cărămidă, bârne de lemn, ceea ce dă o anumită elasticitate a zidului, de aceea niciun cutremur, oricât de puternic, n-a avariat o asemenea construcție venețiană. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Originală este și soluția construcției fântânilor venețiene. Fiecare ghilimele Campo închid ghilimele sau ghilimele Campielu închid ghilimele are măcar o fântână cu ghizdul ei de piatră sau de marmură adeseori decorat cu sculpturi care fac din ea o mică operă de artă. Fântâna era construită în felul următor. Întreaga suprafață a piațetei, în paranteză de cel puțin 300-400 metri pătrați, închid paranteza, era excavată până la o adâncime de 5-6 metri, după care pereții excavației erau căptușiți cu argilă ca să îi facă impermeabil. În centrul excavației, pe o lespe de mai mare de piatră, se construia din cărămidă specială cilindrul puțului înalt de 5-6 metri, cilindru căruia i se lăsau la bază câteva orificii. Apoi, întreaga excavație se umplea cu nisip și cu pietriș de râu și întreaga piață se pava cu lespezi de piatră, lăsându-se însă patru orificii, în paranteză, piele, închid paranteza. Prin aceste orificii, apa de ploaie căzută în piață pătrundea în stratul de 5-6 metri de nisip și pietriș, în paranteză, formând o adevărată cisternă subterană, închid paranteza, de unde se infiltra și umplea cilindrul de cărămiz al puțului încât, până în secolul trecut, când sistemele moderne de canalizare au adus veneții apă de băut de la mari distanțe, venețienii au băut apă de ploaie, mineralizată de straturile de nisip și pietriș, deci perfect potabilă. Încheiat, notă 1. Casul excepțional ca echilibru constructiv și ca expresivitate stilistică al arhitecturii civile venețiene îl reprezintă Palatul Ducal. Vezi, nota 2. Citesc nota 2 a cărui fundație datează din secolul 9, dar care a fost reconstruită în secolele 10 și 12, iar în forma actuală, începând din 1422, de către arhitectul Pierre Paolo Dale Masegne. Încheiat, notă 2. Cele două fațade egale, în paranteză, dinspre piață și dinspre mare, închid paranteza, sunt divizate în trei ordine. Un portic cu arcade ogivale pe 36 de coloane, o logia deschisă cu arce modulate susținute de 71 de coloane și partea superioară cu mari ferestre ogivale, terminându-se cu un șir continuu de creneluri ornamentale dantelate în stil veneto-bizantin. Elementele gotice și orientale fuzionează creând un efect de fascinantă originalitate, dar din punctul de vedere al concepției și al realizării arhitectonice, originalitatea absolută constă în faptul că greutatea enormă a zidurilor stă pe aceste două ordine de arcade. În felul acesta, plinul se sprijină pe goluri, termenii logicii constructive obișnuite sunt inversați. Decorul geometric de marmură albă și roșie al întregii suprafețe a zidului, fațe de lor, face ca zona superioară să nu mai lase impresia de greutate, de prea mare apăsare. Grație acestui efect cromatic, zona zidului masiv pare mai simplă, mai ușoară. Ghilemele, în acest contrast și totodată acord de tonuri și de culori trebuie căutată esența cea mai adevărată, cea mai nouă a arhitecturii venețiene. Aici culoarea este cea care domină, este rațiunea primă care își subordonează, care își supune sie și legile arhitecturii. Închid ghilimele, în paranteză, e mare punct la Vagnino. Închid paranteza. În timp ce se reconstruia Palatul Ducal pe canal Grande, se edifica, ghilimele, poate casa cea mai frumoasă din lume. Închid ghilimele, în paranteză, idem. Închid paranteza. Cadoro. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Inițial, poletă cu aur, de unde și numele, ghilimele, Casa de Aur, închid ghilimele, arhitectura acestui faimos palat a influențat, într-o măsură mai mare sau mai mică, arhitectura altor palate gotico-venețiene, edificate de-a lungul renumitului Canal Grande, purtând de numele primilor proprietari, Foscari, Pisani, Priuli, Ariani, Soranzo, Giovanelli, Contarin, Fasan. Încheiat notă 1. Elementele gotice și reminescențele orientale, arta sculptorilor, lombarzi și venețieni, a mozaiciștilor și intarsiatorilor de marmuri policrome, totul fuzionează aici într-o sinteză de o uimitoare unitate. Formele arhitecturii venețiene au iradiat în numeroase edificii publice și private din alte orașe, din Udine, Vicența, Padova și până la Bolonia sau Modena, Gilmele, dar, adaugă același autor, arta... Arhitecturii venețiene nu putea fi repetată în afara ambianței ei naturale. Sunt miile de reflexe ale apei care se schimbă în funcție de bătaia vântului și este lumina soarelui care dă viață mereu nouă palatelor de marmură ale venețienilor. Închid ghilimele. Figură pagina 247. Reprezintă o poză. Catedrala din Burgos, în paranteză 1221-1567, închid paranteza turnurile occidentale și fațada brațului meridional al transeptului. Încheiat figură. Figură, pagina 249. Reprezintă o poză. Gothic târziu, în paranteză secolul 15, închit paranteza, spaniol. Vedere din transeptul catedralei din Burgos, în paranteză, construcție începută în 1221, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 251. Reprezintă o poză. Catedrala din Lincoln, în paranteză 1072-1280, închid paranteza. Exteriorul ghilimele corului îngerilor, închid ghilimele, încheiat figură. Figură pagina 253 Reprezintă o poză. Capodopera goticului spaniol, catedrala din Leon, secolul 13 secolul XIV, încheiat figură. Figură pagina 254 Reprezintă o poză. Fațada occidentală a Catedralei din Lincoln, către 1140-1200. Încheiat figură. Figură, pagina 255. Reprezintă o poză. Latura sudică a Catedralei din Lincoln, cu portalul ghilimele judecății de apoi, închid ghilimele, încheiat figură. Figură, pagina 257. Reprezintă o poză. Catedrala din Lincoln. Corul, în paranteză, vedere parțială, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 259, reprezintă o poză. Absida catedralei din Lincoln, cu imensa fereastră centrală, în paranteză, 10 metri pe 20 metri, închid paranteza, către 1280, încheiat figură. Sculptura gotică în Franța și sculptura gotică a luat naștere ca funcție ornamentală a catedralei și în special a portalurilor. În timpanul portalului central este reprezentată judecata de apoi, în timpanul din dreapta, moartea, învierea și în coronarea iar în cel al portalului din stânga, un ciclu narrativ ilustrează viața unui sfânt. Intradosurile portalurilor prezintă figuri de apostoli și de profeți, statui în rond de bos după ce s-au detașat de coloanele de la care la început se sprijinau care nu mai sunt condiționate ca în arta romanică de spațiul arhitectonic în care sunt plasate. Gilmele, ceea ce distinge sculptura gotică de cea romanică este abandonarea formelor fantastice, în paranteză moștri, animale simbolice, închid paranteza, și mai ales renunțarea la deformarea figurilor în sens expresionist. Drapajul cade armonios, membrele corpului sunt just proporționate, iar fața personajului exprimă clar sentimentele care îl animă. Închid ghilimele. În paranteză, Punct Martini. Închid paranteza. Aceste trăsături generale caracterizează îndeosebi goticul francez. În Anglia, situația este mai puțin concludentă, întrucât aici lipsea o adevărată tradiție a sculpturii monumentale. În Germania, sculpturile de obicei concentrate în interiorul bisericilor manifestă o tendință mai categorică decât în alte țări de a înfățișa detalii realiste sau grotești ale personajelor. În Italia apare în perioada gotică decorația marilor amboane de marmură, hexagonale sau octogonale, precum și bogata ornamentație sculpturală a portalurilor și a monumentelor funerare. De asemenea, în Italia sunt mult mai numeroase decât în alte țări statuile în Rondebos. În domeniul sculpturii, trecerea de la formele romanice la cele gotice a fost mai lentă decât în arhitectură, atât în ce privește sculptura decorativă cât și cea monumentală. Sculptura monumentală cu o evoluție proprie atât în raport cu arhitectura cât și cu decorul ornamental s-a detașat progresiv de arhitectură, încât spre mijlocul secolului al XIII-lea emanciparea sa a devenit aproape completă. Ea apare acum nu numai la portaluri sau pe fațade, ci și în galerii pe contraforți pe arc butan. Totodată și inspirația este diferită de cea romanică. Ghilimele, sculptura gotică pornește de la hieratism, atinge expresia sa cea mai înaltă într-o fază idealistă și în cele din urmă ajunge la un realism care spre sfârșitul evului mediu termină prin expresia cea mai pesimistă a morții. Închid ghilimele în paranteză e mare punct Lambert. Închid paranteza. Cronologic, prima manifestare a noii sculpturi monumentale au însemnat-o statuile de la Sâmare Tâmic, punct de nii, în paranteză, 1140, toate însă distruse, cunoscute doar din descriere, închid paranteza. Erau statui rezemate de coloane și sculptate în același bloc, dar care au servit drept modele și puncte de plecare pentru Marea Epocă a Sculpturii Gotice. De la mijlocul secolului al XII-lea datează statuile coloane ale ghilimele portalului Eregilor, închid ghilimele, de pe fațada occidentală a catedralei din Chartres. statui care se detașează însă de coloană, arătând că nu mai au o funcție portantă. Către 1185, catedrala din saint Ly se scrie sâienul I.S., fixează definitiv schema portalului gotic, pentru prima oară dedicată în întregime Fecioarei. Și având la baza fațadei, pitoreștile basoreliefur cu scenele calendarului frecvente la marile biserici gotice. Statuile coloane, nedetașate încă de fusurile coloanelor din... Dreapta și stânga portalurilor marchează tranziția de la romantic spre concepția gotică despre statuie. Când încă, ghilimele, sculptura este zid, închid ghilimele, după expresia lui h.fosilon, vezi notă 1, ghilimele, statuile coloane sunt însăși cu mult mai puțin în niște coloane decât în niște porțiuni de zid. Forma însăși a amplasamentelor, forma însăși a elementelor tectonice, determină caracterul figurii și modul de tratare a spațiului, închid ghilimele. Citesc nota 1. Ghilimele Statuile coloane, în realitate, niște ziduri ondulate în formă de personaje și care, de fapt, continuă doar reliefurile stâlpilor median. Închid ghilimele în H mare punct h.fosilon. Închid paranteza încheiat notă 1. Ori, statuile coloane ale ghilimele portalului regilor, închid ghilimele din cartră, sunt exagerate de prelungi, imobile, rigide, identice în poziție și gesturi, nearticulate plastic în raport cu modelul ideal cilindric al unei coloane. Dar, în primele decenii ale secolului XIII, se petrece o schimbare decisivă, se observă o nouă concepție și un nou stil. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În statuile de la portalurile transeptului catedralei din Cartră, în paranteză 1205-1240, închid paranteza, ale ghilimele porții Fecioarei, închid ghilimele de la Notre-Dame din Paris, în paranteză 1210-1220, închid paranteza, de pe fațada catedralei din Amiens, în paranteză 1225-1236, închid paranteza, și, în a doua jumătate a secolului, cele de pe fațada occidentală a catedralei din Reims. Încheiat, notă 2. Sculpturile tind să se desprindă de fundalul arhitectural, să nu se lase a servite lui, să devină independente, să-și afirme individualitatea proprie, luând forma de statuie în rondebos. Sunt figuri elansate, elangate, într-un drapaj natural și lejer, urmărind grația și mișcarea, exprimând fiecare o psihologie proprie, o spiritualitate intensă. Ghilimele, Crist în majest închid ghilimele, din timpanul central al catedralei din Cartre, ghilimele La Vierge-Dore, închid ghilimele, sau ghilimele Le Beu dieu închid ghilimele, vezi notă 1, de pe fațada celei din Amiens, ghilimele, judecata de apoi, închid ghilimele, de pe timpanul celei din Burj, sau ghilimele Apostolii, închid ghilimele, de pe fațada interioară din Saint-Chapelle, sunt cele mai concludente exemple în acest sens. Citesc note 1. Ghilimele, expresia cea mai înaltă și mai semnificativă a artei monumentale din Evul Mediu, închid ghilimele, în paranteză hașmare.fosilon, închid paranteza. Gilmele. la Vierge dore, închid ghilimele, de remarcă același autor. Ghilimele, a exercitat cu siguranță o mare influență asupra sculpturii în piatră și mai ales asupra fildeșurilor, închid ghilimele, încheiat note 1. Arta sculptorului din secolul XIII este o artă idealistă în sensul că, pornind de la observație, găsește totuși modalitatea de a înnobila chiar și gesturile cele mai familiare. Domină deocamdată un simț clasic al măsurii și calmului. gilmele expresia sobră de preferință nu este încredințată figuricii, gestului și atitudinii. Pupila nu este săpată în piatră cu sfredelul, ci privirea se obține prin culoare. Închid ghilimele în paranteză râmare punct Schneider. Închid... Paranteza. Marea dramă a ghilimele judecății de apoi, închid ghilimele, este redată pe timpanele catedralelor, în paranteză Amiens, Burj și altele, închid paranteza, cu sobrietate și moderație, repartizate în trei registre suprapuse, scenele sunt ordonate într-o compoziție clasică. Aceeași atitudine o păstrează artistul și în fața decrepitudinii. Ridurile lăsate de vârsta înaintată sunt abia marcate și chiar durerea și moartea sunt redate cu oarecare seminătate. În monumentele funerare, care nu prezintă niciodată figuri decrepite, personajele au chipul lor din tinerețe sau maturitate, o expresie semină și ochii deschiși. Secolul al XIII-lea este perioada de aur a sculpturii gotice, atât ca nivel artistic cât și prin cantitatea imensă de opere. În paranteză, pe cele trei portaluri sudice ale catedrale din cartă sunt sculptate 783 de figuri, numai fațada catedralei din Rheims expune peste 530 de statui, iar cu cele din interior și restul exteriorului numărul sculpturilor trece de 2300, închid paranteza. Dar începând din secolul următor, sculptorii nu se vor mai preocupa atât de simplitatea expresivă și de plastica robustă a volumelor, sau de profunzimea unei stări morale pe care o exprimau statuile din Cartr, Rims și Amiens. În schimb, vor căuta, tot mai insistent, impresia produsă asupra privitorului, efectele atitudinilor și ale mișcării, grația și surâsul personajelor, gesturile firești și familiare, elegantul și somtuosul rafinament ornamental. Măreția calmă a sculpturii este în declin, la fel ca idealismul ei. Arta va fi acum mai atașată de lumea exterioară și de sensibilitatea imediată a privitorului. În Germania, în speță, sculptorii care au lucrat la domurile din Bamberg și Naumburg vor merge tot mai departe pe drumul accentuării caracterelor puternic individualizate și a intensificării în scopul de a obține ostentativ efectul expresivității particulare a unui personal. În secolele XIV și XV, calamitățile războiului de 100 de ani și ale marii epidemii de ciumă, precum și propagarea curentelor mistice, au dus la o stare generală de spirit de o acută sensibilitate, reflectată și în noile preferințe privind alegerea și modul de tratare a temelor artei. În felul acesta, ghilimele, în timp ce secolul al XII-lea și încă cel al XIII-lea nu vedeau în Hristos răstignit decât instrumentul răscumpărării, secolele al XIV-lea și al XV-lea se complac în spectacolul suferințelor lui, pe care misticii le descriu în termeni de o precizie crudă. Artiștii, care până atunci ezitaseră în fața reprezentării tragice a morții și suferințelor lui Hristos, de acum înainte insistă asupra amănuntelor celor mai penibile ale agoniei omului Dumnezeu și astfel se vor vedea multiplicându-se subiecte ca flagelația, încoronarea cu spini, etce homo, drumul calvarului, răstignirea, coborârea de pe cruce, coborârea în mormânt, Mater dolorosa, subiecte având toate menirea să emoționeze sufletele credincioșilor. Închid ghilimele în paranteză Albert. Se scrie aubă iarătă. Închid paranteza. Secolele al XIV-lea și al 15 lea aduc, de asemenea, mai multă naturalețe în modul de tratare a temelor și o, din ce în ce mai profundă, coborâre în aspectele mai direct sentimentale de umanitate. Evoluția sentimentului religios, marea dezvoltare pe care o ia acum cultul sfinților, înmulțirea confreriilor religioase și influența genului de teatru, de cea mai largă popularitate a ghilimele misteriilor, închid ghilimele, au dus la o enormă producție în serie de statui și statuiete destinate nu numai lăcașurilor de cult, ci și locuințelor. Tot mai răspândite devin acum sculpturile reprezentând fecioara cu pruncul, fecioara privindu-și fiul sau alăptându-l cu o duioasă gingășie și afecțiune maternă, copilul privindu-și mama ținând în mână un fruct sau o floare, jucându-se cu o pasăre sau chiar cu vălul mamei. Statuile sfinților nenumărați și învestiți cu atributele cele mai diverse împrumută atitudinile îmbrăcăminta, felul de a fi și de a se comporta al oamenilor din viața de fiecare zi. Apoi omul obișnuit reprezentat într-o statuie sau un basorelief în interiorul bisericii sau pe fațada catedralei, ghilimele, pretutindeni, apare omul la toate vârstele în orice condiție, muncind cu mâinile, muncind cu mintea, plugarul, meșteșugarul, soldatul, medicul, episcopul, martirul. O catedrală este o lume, este o întreagă umanitate. Închid ghilimele în paranteză h.fosilon, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Cât privește scenele scatologice și obscene figurate destul de des de către sculptori și ale căror victime sunt de obicei călugări, călugărițe sau preoți, s-ar putea crede, în paranteză, deși o confirmare documentară în acest sens lipsește, închid paranteza, că ele ar fi fost generate de motive personale, de nemulțumire pentru retribuția primită, de ranchiună, ură, indignare, răzbunare, etc., dar ele pot fi interpretate tot atât de bine și ca simple fantezii, glume, divertismente. Și în temele personajele sau scenele cu caracter simbolic sculptate pe capiteluri și al căror sens simbolic le era lămurit și de ecleziastici în predicile lor, sculptorii și-au dat drumul propriilor fantezii. Nu este deci exclus ca ei să-și fie exprimat în mod deliberat intențiile lor de satiră sau de umor grosolan. Căci evul mediu n-a fost deloc, în paranteză, se știe explicit și din producțiile literare, închid paranteza, nici pudibond, nici excesiv de rigorist. Încheiat notă 1 Din aceeași tendință de reprezentare cât mai adevărată și mai exactă a vieții în general, s-a născut arta portretului, a cărei origine este legată de plastica funerară. În perioada gotică, bisericile ajunseseră să fie aproape în întregime, pavate cu lespes de morminte, de piatră sau marmură, sau cu plăci groase de aramă, cu efigiile de iar claustrele mănăstirilor să fie pline de statui funerare. Numărul acestora era considerabil, vezi notă 2, dar mai importantă decât numărul este valoarea și semnificația lor artistică. Emil Mal, se scrie M-A cu accent circonflex L-E, apreciază că ghilimele, monumentele cele mai extraordinare pe care ni le-a lăsat Evul Mediu, târziu sunt monumentele funerare. Închid ghilimele. Citesc notea 2. Numai în catedrala din Langră, se scrie în a și anexele ei, se găsesc aproape 2000 de asemenea monumente.